tunet ind på den spændte hjelm på Aarhus Studenter Radio. Dine værter er Mikael Farroholdt og Emma Mortensen. Så læn der tilbage mens vi spænder hjelmen og nyd psykologi i øjenhøjde. Programmet er sponsoreret af Fabia Foreningen af psykologistuderende i Aarhus. Yes, du lytter til den spændende hjælp. Mit navn er Michael Favre -Holt. Og jeg hedder Emma Morgensen. Yes, og i dag har vi besøg af Lene Vase. Og velkommen til, Lene. Nej, jeg vil tak. jo øhm, starte ud med at spørge, hvem er du? Ja, jeg hedder Lene Vase, og jeg er ansat på Psykologisk Institut, hvor jeg forsker i placeboeffekter og kronisk smertetilstande blandt meget andet. Ja. Mm. Mm. Kronisk smertetilstande, altså hvad, hvad, hvad vil det sige, hvad, hvad laver du som psykolog i forhold til, til det? I forhold til de kroniske smertetilstande, der ser jeg meget på, hvad er det for nogle psykologiske faktorer, der kan være med til at enten øge smerteoplevelsen, eller minske smerteoplevelsen. Ja, og hvad kan det for eksempel være? Øh, noget af det, vi ved, der kan være med til at øge smerteoplevelsen, er, hvis man har mange katastrofetanker i forhold til sin smerte, at man mm. er bange for, at smerten den bliver værre, og at man ikke kan slippe af med den igen. Øh, at det har vi vist, både når vi går ud og spørger direkte kroniske smertepatienter og ser. <coughs> spørgsmål og undersøgelser en sammenhæng mellem, hvor høj er deres niveau af katastrofetænkning, og hvor høj er deres niveau af smerte. Mm. Det er sådan meget veldokumenteret i en lang række studier. Noget af det, vi så derudover har gjort, det er, at vi har taget raske forsøgspersoner og kronisk smertepatienter. Vi har taget nogle patienter, der led af kronisk migræne, og så har vi taget nogle raske forsøgspersoner og prøvet at matche dem til de her migrænepatienter ved at skyde saltvand ind i nakken på dem i nogle doser, der fremkalder en hovedpine. Mm. Og så har vi simpelthen gjort det, at vi under hypnose har induceret højere eller mindre grad af katastrofetænkning hos dem. Simpelthen brugt katastrofetænkning spørgeskemaet til at øge deres niveau af katastrofetænkning og øh, omformuleret det til at sænke deres niveau af katastrofetænkning. Og så kan vi se, at når vi skruer op og ned for deres niveau af katastrofetænkning i hypnose, at så påvirker det deres smertemål. Øh, både hos de raske, der bliver udsat for den her øh, kronisk hovedpine, tilstand, for første gang, og også hos de patienter, der har levet med det enormt lang tid. Så det er sådan en af de første studier, der var med til at vise, at det ser faktisk ud til, at det er katastrofetænkningen, der påvirker smertetilstanden, snarere end det er smertetilstanden, der påvirker katastrofetænkning, selvom det selvfølgelig er sådan, at når det først er gået i gang, så den her onde cirkel, den påvirker selvfølgelig hinanden. Men det har været vigtigt at prøve at finde ud af, hvad er det ligesom, der skaber det først? Er det det, at man har de her tanker, der gør, at man kommer? nemmere til at opleve kronisk smerter, eller er det simpelthen, når man oplever kronisk smerter, mm. så er det svært at lade være med at begynde at tænke på den her måde. Ja, for jeg tænker sådan, når, når man tænker kroniske smerter, så tænker man jo hurtigt noget med, med medicin og noget med læger. Altså er det det med katastrofetænkningen, der gør, at, at psykologen bliver relevant, eller hvad, hvad tænker du, hvorfor hvor, hvor, hvor er det relevant øh, at være psykolog i det her? Øhm, det er det, fordi at det, kroniske smerter øh, er i høj grad også noget, der påvirker psyken. Mm. Det er også med DSM som en diagnose, og de medicinske behandlinger, vi har overfor kronisk smerte, de er faktisk ikke særlig gode. Altså, vi har nogle former for medicin, der kan hjælpe nogle typer i nogle tilfælde, men blandt andet sådan noget som neuropatisk smerte, som er forbundet med nerveskade, som jeg arbejder meget med, der er der ikke særlig gode behandlingsformer med medicin, det virker ikke for så mange patienter, og til gengæld er der rigtig mange bivirkninger. Så vi ved faktisk fra veldokumenterede undersøgelser, at noget af det, der tit har en meget stor effekt for de her kroniske smertepatienter, det er at få en psykologisk behandling i tillæg til en medicinsk behandling og en fysioterapeutisk behandling. Smerte er påvirket af rigtig mange ting, og derfor er det også godt med en tværfaglig indsats for at behandle smerte. Så psykologer er meget relevante, og hvis man sådan skeler til udlandet, så vil de fleste smerteklinikker altid have en stærk psykologisk komponent også. Ja, okay. Hvordan er kom du kommet til at arbejde med det? Øh, jamen sådan helt, hvordan jeg kom til at arbejde inden for det her felt. Jeg tror, jeg har hele tiden været sådan lidt vagtlændet mellem, skulle jeg nu læse medicin, eller skulle jeg læse filosofi, og jeg tror, jeg valgte psykologi lidt, fordi det lå sådan et sted midt imellem. Og så, øh, da man begyndte at få lidt større frihed og selv kunne vælge opgaver, så vil jeg rigtig gerne lave noget omkring placeboeffekter, fordi jeg tænkte, det var sådan en smart måde lige at finde ud af, hvordan er det der link mellem den måde, man tænker, og det, der sker i kroppen. Og det tænkte jeg, det kunne jeg da lige skrive en 20-siders opgave omkring, <laughs> indtil jeg fandt ud af, at det var der faktisk ikke specielt meget viden om, og det var der ikke så mange, der vidste noget om. Øh, og så fik jeg mulighed for at tage til USA. På det tidspunkt, min øh, daværende kæreste og min nuværende mand var i gang med at lave en PUD, og øh, det sted, hvor han skulle hen, der var der en af de få i verden, der sad og arbejdede med placeboeffekter i forhold til smerte. Øh, så ham så jeg over og besøgte, og blev vældig interesseret i det, og begyndte at øh, lave meget smerteforskning i forbindelse med det. Både i forhold til placeboeffekter, men også i forhold til en lang række andre psykologiske faktorer. Mm. Ja. ja. Og nu snakker vi om det. Øh, placeboeffekter. Mm -hmm. kan, kan du kort komme med sådan en... en er der en kort definition på, på hvad det egentlig er? Ja. Sådan helt ind til kernen af, hvad placeboeffekter er, der hvor alle forskere kan blive enige, så er det, hvis man ser det f.eks. i forhold til smerte, så vil man sige, at en placeboeffekt vil opstå, eller kan opstå, i det øjeblik, hvor man har fået en placebobehandling, det vil sige en inaktiv behandling, en kalktablet eller en saltvandsindsprøjtning, og man kan se, at den har minsket ens smerteniveauer i forhold til ingen behandling, det vil sige sådan, som det ville være gået i en ellers. Det kan man typisk ikke se i det enkelte individ, men når man ser på tværs af individer, på gruppeniveau, vil man kunne være i stand til at sige det. Ja. Så det er jo effekten der ligesom er, at det virker, uden at der var en behandling, der var konkret. Hvad er så forskellen på, når man siger placebo, så placebo-effekten? Er placebo så midlet, eller hvad kan man sige? Ja, de ja. fleste vil snakke om det på den måde, at placebo, det er selve det, man benytter ja. til det direkte inaktive middel. Det kan være en kalktablet, det kan være en sandvarsindsprøjtning, det kan være en fake operation, det kan være en sham-akupunkturnål. Så det vil være det middel, det inaktive middel. Mm. Ja. Ja, ja. Er, er det alt, der kan skabe en placeboeffekt, eller, eller skal det næsten være en, en kunstig operation eller en pille? Ved man det? Altså, man prøver, altså, der er ikke sådan en enighed omkring alle definitionerne inden for det her område. Man prøver at reservere placeboeffekter til, når man snakker om noget i forbindelse med behandlinger. Altså, hvor der foregået har været en inaktiv behandling at øh, det er sådan den rene definition på placeboeffekter. Og så snakker man sådan lidt om placebo effekter, når man kan se, at aktive behandlinger kan booste deres effekt ved at gøre brug af nogle af de faktorer, der skaber en placeboeffekt. Så er der nogen, der breder der endnu mere ud og siger, jamen nu når jeg drikker en dejlig flaske vin og får videre, at det er en meget øh, dyr på rolovin, og så synes jeg lige pludselig, at den smager meget bedre. Mm. Er det sådan en placeboeffekt? Der vil placeboforskere nok sige, det er jo nogle af de samme mekanismer, der er inde og virker, men vi vil ikke kalde det en placeboeffekt. Okay. Man ser det også inden for arbejdspsykologien, hvor man snakker om hawthorne effekt øh, og inden for det pædagogiske område taler man om Rosenthal-effekt, Så man kender det her fænomen på tværs af forskellige områder, men når vi snakker om placeboeffekten, foretrækker de fleste at holde det til behandling. Ja, okay. ja. ja, for jeg skulle lige så spørge dig, om man så, kender man placeboeffekter i, <coughs> i sin hverdag, men det gør man så måske lidt af lidt med vinen der. Altså det er jo... Det er sådan en lignende effekt, måske? Altså, man vil sige, det er nok sådan en effekt, hvor selve forventningen om, hvad det er, man skal til at indtage, ja. at den kan påvirke ja. ens smagsoplevelse af det. Ja. Man kan sige, at der, hvor man måske kender det i sin hverdag, det kan være, hvis man øh, synes, man har en hovedpine, og så øh, tager man en panodil, og så kan man mærke allerede efter to minutter, at øh, man har det allerede meget, meget bedre. Øh. Det er jo godt, at man har fået en virkelig hurtigvirkende virkende panodil-sap, men som regel, der <laughs> går lidt længere tid, end virkningen indtager. Så det kan være et eksempel på det. Nogle andre eksempler på det kan være hele den her debat omkring kopimedicin, at hvis man står hen på apoteket, og de siger, at det her det er panodilen, og det her det hedder ikke noget, man aldrig har hørt før. Det koster kun det halve, de som kopiudgave. Og så er der alligevel relativt mange, der vil sige, selvom apotekerne siger, der er aktivt, det samme aktivt stof i, så vil de alligevel sådan hellere købe placebo-midler. Det er sådan lidt nogle af de virkninger, at, at det, vi har en forventning til, en tro på, at det kan have en effekt, at det kan måske også i nogle tilfælde så virke og ja. have en bedre effekt for ja. os. Ja. Vil det så være samme hvis vi nu sagde, at Michael, min medvært og jeg, vi deltog i et studie, vil placebo-effekter være det samme for Michael og mig? Altså, er der noget personligt i placebo-effekter? Ja, i høj grad. Ja. ja. ja. Øh, man snakker meget om i dag, af placeboeffekter. I gamle dage, der troede man lidt, at placeboeffekter nok relaterede sig til kaltabletten eller saltvandsinsprøjtning. Og så kunne man ikke rigtig forstå, hvordan det her inaktive middel alligevel kunne give en aktiv effekt, at man har lange eksempler på virkelig snørklede definitioner, der ikke helt giver mening. Indtil man ligesom begyndte at sige, jamen det er jo nok ikke den her kaltablet eller saltvandsinsprøjtning, der giver en effekten. Det er jo nok det, der sker inde i hovedet på folk. Det er nok den mening, de tillægger kaltabletten, eller den oplevelse, de har. Af behandling. Og som psykologer vil jo nok sige, at det er deres perception af den her behandling. Ja. Og det ved vi jo godt som psykologer, at det oplever vi forskelligt. Mm. Så vi ved, at forskellige folk har forskellige placeboeffekter, og vi ved endda, at nøjagtigt de samme personer har forskellige placeboeffekter, også bare i forhold til smerte, i forskellige betingelser. Okay. Er, det, ja. er det nemt at, at påvirke sådan med sådan en placeboeffekt? Hvis nu man går til lægen, og så får man at vide, at nu får du den her pille, som virker smertestillende eller smertelindrende for dig, det gør også noget, eller hvordan det er, at man får informationen om, at der sker noget forventning til det? Altså man kan sige, at i det enkelte tilfælde, hvor man er ved lægen, og han siger det, der vil vi jo ikke kunne vide, den effekt, der er. Er det en placeboeffekt, eller er det effekten af medicin, eller er det en effekt af naturlig bedring? Men vi ved fra velkontrollerede studier, at afhængig af, hvordan vi formulerer det, vi fortæller patienterne, får vi en forskellig effekt af behandlingerne. Så den helt klassisk, hvis vi siger til folk, jamen det her, det kan være et aktiv eller et inaktivt middel, som vi typisk siger, når vi laver dobbelt randomiserede forsøg, så får vi typisk små placeboeffekter, hvor hvis vi siger til dem, at det her, det har vist sig at lindre smerte signifikant hos nogle patienter. Med din ledelse, så får vi typisk store placeboeffekter. Og nogle nyere studier har også vist, at Afhængig af, hvad man siger i forbindelse med, at man udleverer migrænemedicin, så er der også stor forskel på, hvordan det virker. Og hvis man giver en placebo og siger, at det her de har vist sig at lindre så kan det faktisk lindre migræne lige så godt, som hvis man giver et aktivt middel og siger, at det her det er et placebo mm. ja. Så selve det, man siger om medicamentet, kan i høj grad påvirke ja. effekten af medicamentet. Ja. Så det afgør sådan lidt størrelsen af effekten øh, på, hvordan det virker. Det er der i hvert fald veldokumenterede studier, der har vist. Ja. Kan man pege på sådan nogle bestemte træk, som er, altså er gode at have, hvis man gerne vil have en stor placeboeffekt? Altså, er, der, er der sådan nogle menneskelige træk, sådan noget mere, at fx, hvis man er mere venlig eller mere sådan udadvendt, at så har man en større effekt af placebo? Altså, der har været lavet rigtig mange studier, særligt tidligere hen, der prøvede at lave personlighedsprofiler på mm. folk. For ligesom, altså, der har været enormt stor interesse i at kunne identificere placebo -respondere. Øh, særligt af hensyn til de dobbeltblinde randomiserede forsøg, fordi det er enormt bøvlet, man skal have de her kontrolbetingelser, hvor man skal give folk placebo. Det øh, koster ret mange penge, det tager ret lang tid, så hvis man på forhånd kunne sige, du er placebo-responder, så kunne vi tage de folk ja. ud af de dobbeltblinde randomiserede forsøg. Og når vi så sad med dem i klinisk praksis, så kunne vi faktisk også måske give dem nogle meget billige placebo-behandlinger. Der er lavet mange forsøg. Nogle af dem har været lavet med en dårlig metodologi, øh, og mange af dem de tog udgangspunkt i netop, som du siger, at man er ude og vent, man er venlig. Mange tænkte også, at det måske var kvinder, folk, der var lidt dårligt begavet, nogen, der var neonar. Det er ikke det samme. <laughs> Nej, det, det troede de næsten i nogle af de forsøg, men det er det ikke. Og der er faktisk heller ikke evidens for, at, at det er det, der påvirker placeboeffekten. Der er nogle enkelte studier, der tyder på, at det at være optimist er måske en fordel i forhold til at være pessimist, men det er heller ikke noget, der går igen. Det ser enormt meget ud til at være noget, der opstår i relationen. Mm. Så hvis man skulle pege på noget, kunne det godt se ud til det at have evnen til at indgå i en god relation, og kunne have tillid til andre og have tro på det, de siger, at det kan være en fordel. Men der er ikke øh, ensynlige resultater på tværs af studierne på nuværende tidspunkt. Nej. Ved vi noget om, hvor placeboeffekten den opstår? Er det i det hjernen? Er det i kroppen? Kan, kan, kan vi se, hvor det, det sker hen præcist? Altså vi kan sagtens se placeboeffekter, vi kan sagtens tabe ind i det med nogle af de metoder, vi har i dag. Altså det ser ud til, at det er meget patientens oplevelse af at modtage den her behandling. Det kan give anledning til forventninger om, at nu vil man fx få en smertelindring. Vi ved, at når folk de har udsigt til, at nu tror de, at nu får de noget, der vil lindre deres smerte, så er de mindre angste. Og vi kan se, at de områder i hjernen, præfrontal cortex, der vi typisk har at gøre med forventninger og planlægning frem i tid, ansøger områder, der kan være relateret til reduktion i angst, at der er ændret aktivitet i de områder i det øjeblik, man får en placeboeffekt. Man kan også se, at det, man typisk kalder smertematrix, de somatosensoriske områder taler talamus, at de udviser mindsket aktivitet i det øjeblik, folk rapporterer en smertelændring mm. i forbindelse med en placeboeffekt. Så vi kan sige, at det vi kan se folk de rapporterer subjektivt, det korresponderer med det, vi kan se på hjerneskanningstudier, og det korresponderer også med det, vi kan måle. For eksempel, vi kan måle en øget frigivelse af endofiner i blodet, så man kan tabe ind og måle, placeboeffekten på forskellige niveauer, enten det subjektive rapporteret på ændret aktivitet i hjernen, eller på signalstoffer rundt i kroppen. Så det, det måles på, på, på andre... På, på en anden måde at sige det, det måles mange forskellige steder i, i kroppen. Og... Det der er der mulighed for. Ja. ja. Kan, man, kan man på nogen måde forklare, eller har man godt bud på, hvorfor der, hvorfor der eksisterer placeboeffekter? Altså hvorfor de giver mening, at mennesket kan blive påvirket til at få det bedre? Ja, Altså, man tænker jo sådan evolutionært, og vi ved jo ikke, hvad der er den rigtige Nej. forklaring, men at evolutionært har det jo været en rigtig god ting, at vi kan være med til at hele hinanden. Mm. Og man, vi ved jo også, at øh, hvis man for eksempel falder og slår sig på ski, så altså vil man typisk ikke øh, mærke smerten så meget lige i første øjeblik, at der har vi kroppens naturlige øh, smertestillende system, der kan træde i kraft. Og det er jo sikkert sådan en evolutionær mekanisme, der gør, at øh, vi kan trække os tilbage, og søge ly. Altså, hvis vi er blevet skadet, så kan vi trække os tilbage og søge ly, til vi er i en sikker situation, hvor der kunne være andre behandlingsformer, der kan træde kraft. Ja. man kan jo sige, at i mange år har vi jo ikke, altså sådan helt tilbage i vores historie, har vi jo ikke haft så mange øh, rigtig gode, aktive behandlingsformer, så der har det jo været det, vi har haft til at kunne hjælpe sådan en mere selvhælpådende genererende proces i gang. Ja, ja. Ja, så vi, vi talte faktisk også lidt om det før, da vi sad ved bordet her og, og forberedte os, at sådan noget som iler der er, øh, sådan sur blod og sådan det er, er placebo en del af at det på nogen måde har virket. Altså, det kan vi jo ikke sådan sige helt. Man siger sommetider ja. sådan lidt humoristisk, at medicinens historie er placeboens historie, fordi vi ja. ved at mange af de behandlingsformer vi brugt før i tiden f.eks. overladning, som var enormt brugt. Øh, altså man tænkte, hvis folk var syge, så var det vigtigt at ligesom få skåret op, og der kunne komme noget blod frit. Og man havde en meget elaboreret teori om præcis, hvor skulle man skære, afhængig af, hvad det var for en lidelse, og hvem skulle gøre det. Øh, og det ved vi i dag, at øh, i bedste fald har det ingen effekt haft, og i værste fald så er det faktisk forbedret tilstanden. Ja. Så man tænker i dag, at når folk alligevel har fået det bedre, skyldes det sandsynligvis placeboeffekten. Men man har ikke sat sig ned, sådan meget bekendt i hvert fald i dag, og lavet kontrollerede forsøg af overladning og sagt, hvor stor er placeboeffekten. Her. Så det er mere sådan lidt øh, på anekdote-plan. Ja, okay. det er nok godt nok. Er vi den eneste art, ved man det, der sådan kan opleve placeboeffekter? Har man nogen idé om, om, om dyr, sådan chimpanser og sådan noget? Altså, der er lavet øh, flere forsøg inden for de sidste fem år omkring ja. placeboeffekter i dyr, særligt har det felt taget lidt fart. Og der er der flere studier, der peger på, at der ser ud til at kunne være placeboeffekter i rotter i forhold til smerte, Øh, og man diskuterer sådan lidt ja men kan vi så være helt sikre på at det placeboeffekter handler det om at hvordan patienterne eller nej, ikke patienterne men når rotterne oplever at de bliver behandlet eller er det bare sådan rene betingningseffekter mm. vi ser i de her rotter efter de er blevet behandlet med morfin nogle gange og så får de en det er sådan en meget hot debat lige for tiden hvor meget øh, bevidsthed er nødvendigt mm. for at få placeboeffekter der er dele af litteraturen, der peger på, at det er enormt vigtigt med bevidsthed, og man kan se, at patienter, der har Alzheimer, øh, de kan opnå placeboeffekter i forhold til smerte i de første stadier af deres lidelse, hvor de stadigvæk har en stor grad af konnektivitet mellem de prefrontale områder, de dybere hjernelæggende strukturer, der sætter gang et den nedadgående smertehæmning. Hvorimod, når deres sygdom er lidt mere fremskreden og der ikke længere er den forbindelse mellem de præfrontale områder, hvor forventningerne bliver dannet og de dybere kortikale områder, altså kan de ikke længere opnå placeboeffekter. Så det taler jo meget for, at det er vigtigt med et bevidst input, mens der er andre studier, der viser, at sådan helt subliminal, med subliminal perception kan man også inducere placeboeffekter. Der taler for, at det kan man faktisk godt gøre uden et bevidst indhold. Så jeg tror, der, hvor man meget snakker om det i dag, det er, at der findes mange forskellige typer af placeboeffekter. Der findes ikke kun én type placeboeffekt, der virker gennem én mekanisme. Okay. Er alle enige om, at der findes placeboeffekter? Lige for at høre lidt til med debatten også. Øh... Øh, jeg tror, alle er enige om, at hvis man rent empirisk ser på tværs af studier, så kan man se, for eksempel i forhold til smerte, at hvis folk har modtaget en kaltablet, i den tror at det var en aktiv behandling, så kan det lindre deres smerte i forhold til ingen behandling. Der kan så være vældig meget debat om, hvor stor en klinisk effekt den har. Der har været Cochrane-instituttet ude og lavet en stor misanalyse, hvor de sagde, at placeboeffekten eksisterer ikke. Og det gjorde de på baggrund af, at de prøvede at se på de her studier, der har haft en placebobehandling versus ingen behandling, på tværs af en lang række ledelser. Og der fandt de i forhold til smerte, at der faktisk var en signifikant effekt, men de mente, at den var så lille, at den ikke var klinisk relevant. Så vi ind og lave en øh, mod øh, mesanalyse og sige, at det er rigtigt. Det er vi helt enige i, det de finder i kokkring øh, mesanalysen Det vi synes, der er påfaldende her, det er, at de har valgt nogle af de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, hvor man netop har sagt til patienterne, at det her det er måske et aktiv, det her det er måske et placebo der ved vi, at der får vi generelt meget små placeboeffekter. Så vi prøvede at gøre den samme øvelse og se på det en gang til. Vi verificerede deres resultater, og så se os på, hvad så med i de studier, hvor man har sagt til folk, at det, det her viser lindre smerte markant for nogle patienter. Og der var der nogle meget store placeboeffekter. Så jeg tror, debatten nok i højere grad har flyttet sig til, altså vi ved, at der er placeboeffekter, men hvor store er de, og hvad er det for nogle betingelser, der afgør, om de er store. Nogle gange er de meget små, nogle gange er de meget store, hvis de er meget små, er det så noget, der har en klinisk relevans. Det er ikke sikkert. Så jeg tror, det er mere der, debatten er for øjeblikket. Ja. Hvad hedder det? Hvem, med hensyn også til placeboeffekter, kan man lave en negativ placeboeffekt, hvis man eksempelvis siger, nu får du den her pille, og du vil opleve de her, de her bivirkninger? Det kan man sagtens. Altså, man kan, det er det, man typisk vil kalde nocebo. Man kan sige, at nocebo-fænomenet opstod... Øh, til at beskrive de her bivirkninger ved placeboen, netop som du siger. Øhm, og det, der lavet meget veldokumenterede studier, vi har også lavet nogle meta-analyser, hvor man bare har set på folk, der egentlig kun har fået placebo, men på grund af, at de jo skal informeres om mulige bivirkninger, hvis de er med i et dobbeltblindt randomiseret forsøg, hvor man også skal få et aktivt medicament, så har de jo fået den her viden, og man kan se, at der er rigtig mange, der oplever bivirkninger af placebogruppen, og man kan også se, at de oplever lige præcis de bivirkninger, de er blevet fortalt om. Og vi kan også se, at der er faktisk også en del, der dropper ud af forsøgene på grund af bivirkninger øh. i de her placeboarme. Ja. Så det er en måde at se på det på. Derudover så er man også begyndt at lave direkte studier af nocebo-effekter, hvor man siger til folk, det medicament, vi giver dig nu, det har vist sig fx at øge dit smerteniveau. Og der kan man se, at det øger mm. smerteniveauet. Og man begynder også at forstå, hvad er det for nogle områder i hjernen, der udviser øget aktivitet i forbindelse med de her noceboeffekter, og hvad er det for nogle neurotransmitterstoffer, der er involveret. Er det lige så nemt at blive påvirket af noceboeffekterne, som det er med placeboeffekterne? Øh, vi har lavet metaanalyser både over placeboeffekter og nosebo-effekter i forhold til smerte, og der finder vi faktisk, at de to effektstørrelser er ja, lige store rundt regnet. Og hvis noget, så ser det ud til, at noceboeffekterne er en enelse mindre. Og det kom egentlig som en stor overraskelse, fordi man har hele tiden haft den her opfattelse af, at det var nok endnu nemmere at inducere de her placebo-effekter, mm. Også sådan lidt tilbage til evolutionært, hvis noget det var farligt for en, så opfanger man det endnu hurtigere. Og hvor man har talt lidt om, at betingning som siger, er meget vigtigt i forhold til placebo-effekter, så bare det at alene blive fortalt noget, det skulle lettere kunne inducere placebo-effekter. Ja. Så hvis man sådan bredt ser på litteraturen, er det mest sobersvar lige nu nok, at de ser ud til at være lige lette, ja. eller lige sværere at inducere, afhængig af, hvad det er for en setting, og hvad det er for nogle behandler og hvad det er for nogle patienter, ja. man har med at gøre. Du har tunet ind på den spændte hjemme på Aarhus Studenter Radio. For at snakke lidt videre omkring de her nocebo-effekter, mm -hmm. øhm, når man fx går til lægen her i Danmark, øhm, og man så for noget medicin, øh, og for at det, det, det hjælper på din behandling. Øh, vil, hvis lægen så siger, hvis du, at du vil muligvis komme til at opleve de her, de her bivirkninger, vil det så komme til at give en, en nocebo-effekt? Og bruger man det meget i Danmark, ved du det? Altså man ved jo i hvert fald, altså, det, det kan man ikke sige i det enkelte tilfælde, men vi ved fra de studier, der er lavet og metaanalyser af øh, af netop det her fænomen, at information omkring bivirkninger kan skabe de bivirkninger. At man kan simpelthen se, at folk, der får øh, en placebo som jo ikke burde give en bivirkning i sig selv, det at man indtager kalk, at de oplever de bivirkninger, de bliver informeret om. Og sådan ret systematisk afhængig af, hvad er det så for nogen, så kan man se forskellen. Øh, det er noget, der er rigtig meget fokus på for øjeblikket. Øh, der har været lavet forskellige undersøgelser af øh, almen praksis i USA. Der kan man se, at når man kigger på tværs af landet, så det sted, man bruger allermest tid i almen praksis, det er i USA. Og det tænker man umiddelbart, at det er en super god idé, og der er sikkert basis for en rigtig god relation. Men når man så går ind og analyserer, hvad tiden bliver brugt på, så bliver den brugt på at informere omkring alle de bivirkninger, der kan være ved et produkt. Og det er de nødt til at gøre af hensyn til forsikringsselskaberne, hvis der skulle blive en sag efterfølgende. Og det er noget, man har rigtig meget fokus på. Hvad gør det egentlig ved folk at få den her øh, information? Og i USA for øjeblikket er de i gang med at prøve at teste og prøve at undersøge og diskutere de etiske aspekter i, kunne man lave nogle af de her øh, informerede samtykker på andre måder. Kunne det f.eks. være en mulighed, at i stedet for at liste samtlige 120 bivirkninger, der kan være ved et præparat, at man så listede og informerede folk om de tre vigtigste og så sagde, hvis du så ellers føler dig skidt tilpas, eller du oplever noget, du tænker, der måske kan være relateret til den her behandling, så ring til mig, og så snakker vi om det og ser på, om det kan være relateret til behandlingen. Det er noget, de arbejder meget med på National Institute of Health lige for øjeblikket. Hvad er de etiske aspekter i det? Kunne det lade sig gøre? Og man er i gang med at sætte forsøg op, der tester. Giver det så reelt færre bivirkninger? Men øh, så kommer jeg bare til at tænke, at det er jo selvfølgelig blevet og man har jo heller ikke alle tal på, og, og, og så videre. Nu går jeg ud fra, at i og med, det er en aktiv undersøgelse, man er i gang med. Men hvis man så gør det, øh, vil man så ikke øh, måske få nogle bivirkninger indrapporteret, som slet ikke eksisterer eller har sammenhæng med hensyn til, til det præparat, fordi man måske får sådan en, en ophøjet af i forhold til, hvordan kroppen reagerer? Jo, det gør man sådan set altid. Altså, det er lidt, altså lige nu der har vi faktisk ikke... Altså vi har nogen. OK-metoder okay, til at registrere bivirkninger, men de kunne godt blive væsentligt bedre. Der er meget forskel på, hvordan man gør det. Nogle studier de siger, øh, når folk kommer ind efter 3 uger eller efter 12 uger, har du oplevet nogle bivirkninger. Og så er det sådan lidt, at hmm, synes de nu lige, de har det, og kan de huske, at det påvirkede hvordan de har det den dag, og med deres hukommelse af alle de andre typer af bias, der kan være. Så er der andre studier, der sætter sig ned og beder patienter hver eneste dag, registrere om de oplever nogle former for bivirkninger overhovedet. Og så er der igen studier, der har specificeret, at det er de her bivirkninger, fordi dem ved vi eller tror vi, det kan være relateret til præparatet eller til intervention, så det er kun dem, vi er interesserede i. Så vi har i forvejen et mix af, hvordan bivirkninger bliver rapporteret. Ja, så det er også, det er også noget, der måske gør det lidt svært, hvis man, hvis man får noget medicin herhjemme, og man kigger på den der fine indlægsseddel, øh, og der står en ud af 100 oplever de her bivirkninger, en ud af 1000, en ud af 10.000, en ud af en million. Jeg ved ikke, hvor højt de her tal de går op til. Men er det så nogen, der er blevet rapporteret ind, eller er det nogen, man forventer, der kan måske blive rapporteret ind? Altså det er ud fra nogen, der er rapporteret ind, når man laver de her indlægssedler. Og der sidder man selvfølgelig altid og vurderer, når folk rapporterer de her bivirkninger er det realistisk, at det kan skyldes den intervention, man har været inde give? I mange af de her studier, når man sidder og kigger dem igennem, er der jo, sker der jo også dødsfald. Men det sker der jo med folk i alle aldre, men jo særligt ved nogle af de 60, 70 og 80, der har mange sygdomme og de her ting. Og så sidder man og vurderer, er det realistisk, at det kan skyldes den her ledelse eller ej? Ja. ja. Lene, nu har vi talt lidt om placebo sådan generelt, og vi har været lidt inde på det med kliniske forsøg. Når man i kliniske forsøg godt vil teste, om ens øh, medicinske produkt virker, mm -hmm. hvordan bruger man så placebo? Altså man kan sige, at placebo i de dobbeltblinde randomiserede forsøg er blevet indført som sådan en generel kontrolbetingelse, At man giver et aktivt medicin og så giver man placebo. Og det man alene er interesseret i der, er at se, om det, aktive, det formodet aktivt medikament er bedre end placebo -midlet. Så man kan sige, at man skældner ikke mellem her, om placebomidlet kontrollerer for relationen til behandleren og til de forventninger, man kan have til et medicament, eller om de også kontrollerer for de naturlige udviklinger og fluktuationer, der kan være i en ledelse over tid. Så man kan sige, at placebogruppen i dobbeltblindt randomiseret forsøg kontrollerer ja. både for det, vi kan kalde placeboeffekten, men også for naturligere ændringer ja. i ledelsen over tid. Så derfor vil placebo meget gerne ind og have en skælde mellem den effekt, man siger i de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, og det, man så ser egentlig i placebo-studier, hvor man ligesom går ind og er endnu mere nuanceret og siger, vi vil egentlig også gerne skælde mellem, hvor meget af effekten kommer fra forventningen til den her behandling, og hvor meget kommer fra den naturlige fluktuation. Mm. Så man reelt kan sige, at det er placeboen, der har givet øh, den effekt, man ser, og ikke bare, at det er nogle naturlige ændringer, der vil være kommet alligevel. Så når man, når man har et medicinsk produkt, går man, så, det er fordi man går ud fra, at der altid er en placeboeffekt, og så vil du godt have mere end placeboeffekten øh, ja. med din medicin. Ja. ja, det er fordi man ved, at i langt de fleste forsøg, så er der en placeboeffekt, og man vil gerne vide, hvis vi skal ud og give nogle nye medicamenter, at så skal de have en effekt ud over placeboeffekten. Mm. Okay. Og man kan sige, at det er også noget af det, der diskuteres rigtig meget, fordi det dobbeltlinde randomiserede forsøg er jo en måde at teste ting på, og det er der en række problemer med. Vi ved faktisk godt at mange af de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, de er reelt ikke dobbeltblinde. Blandt andet på grund af de bivirkninger vi snakkede om før. Folk ved godt der er 50 50/50 chance eller en ud af fire eller hvordan forsøget er designet, sandsynlighed for at de får et aktivt medicament. og de ved også godt hvis de begynder at mærke bivirkninger, så er der nok større sandsynlighed for at de er i den aktive gruppe end i placebogruppen, og det kan jo så give de her selvforstærkende effekter at hvis man tror at man har Øh, fået det rigtige stof, og så har man større forventninger til det, og på den måde kommer placeboeffekten ind og virker mere i den aktive, end den egentlig gør i placebogruppen. Så det er noget, øh, jeg har været en del af sådan et EU-samarbejde de sidste fem år, hvor medicinalfirmaerne gik sammen øh, og spurgte, om vi ikke øh, ville prøve at se på deres studie. Fordi det ser ud til at over de sidste 20 år, at der placeboeffekten steget i de her randomiserede forsøg, og den ser faktisk ud til at være stedet så meget, siger de, at de kan ikke længere særlig særligt nemt vise en effekt af aktive medicamenter ud over placeboeffekten. Så der er flere af de store medicinalfirmaer, der overvejer at trække sig ud af smerteforskning, fordi det er simpelthen for dyrt, at de har øh, medicamenter, de har udviklet, der har givet gode resultater, på, først på rotter og så i mindre forsøg. Men når de så kommer op i de her store randomiserede forsøg, så kan de ikke udkonkurrere placeboeffekten. Så det er noget, man diskuterer enormt meget for tiden. Og man prøver at lave lidt nogle forsøg, hvor man trækker de her placebo, prøver at identificere placebo-respondere, så man kan trække dem ud. Og noget af det, som vi snakkede om tidligere, det er faktisk ikke særlig nemt, så det er ikke sådan den bedste tilgang til det. Og man kan også diskutere det i, hvis man trækker de her placebo ud. Øh, hvad er det så, man viser en effekt af? Fordi de dukker jo også op i klinisk praksis, så man skal jo helst have nogle medicamenter øh, ud ja. i samfundet, som virker på en stor gruppe ja. af jeg kan, ja, jeg kan bare ikke være med at tænke på, at, at den måde man, man gør de kliniske forsøg, der kommer man lidt til at tænke om placebo som sådan en isoleret størrelse, hvor, hvor jeg synes lidt det jeg hører dig sige er, at når det er jo også i relationen og det er jo også i det man tror forventning om hvad der kommer til at ske og måske lidt også om hvordan man er sådan personligt, så, så giver det hoved mening at snakke om, når okay, der er så og så meget placebo i, når man er med et forsøg, øh, så vi, vi prøver at outrule det. Altså sådan, giver det overhovedet mening at snakke om placebo som en isoleret størrelse? Nej, altså man kan sige, at de dobbelt randomiserede forsøg giver det ikke specielt meget mening at snakke Nej. om placebo, fordi man bruger det en lille smule som en skraldespand, sådan lidt i anførselstegn, der bare skal kontrollere for alt muligt andet end det aktive medicament. Øh, Så det er ikke i de forsøg, man bliver vældig meget klogere på, hvad det er, der skaber placeboeffekten. Nej, okay, ja. Laver man stadig bare lige for at høre til også det etiske omkring det? Nu snakker jeg om det her øh, og dobbelt-randomaniseret forsøg. Det er svært at sige. Ja. Øhm, laver man nogen, hvor det er rent placebo i dag? Og må man det? Ja, altså hvor folk de får et rent øh, placebo -middel. Ja. Ja, absolut. Ja, det er den måde, man tester øh, aktive medicamenter på. Man gør det enormt meget inden for farmakologiske interventioner, at hvor man simpelthen siger, at vi har gabapentin f.eks. Det tester vi op imod en kalktablet. Mm. Så det er helt velkendt. Der, hvor grænsen er lige for tiden, og hvor debatten er meget, det er for i forhold til operationer. Ja. At man, hvis vi gik tilbage i 50'erne, så øh, de kirurger, der var, de kunne ligesom selv bestemme, hvor meget de havde lyst til at informere patienterne om, hvad de rent faktisk gjorde, så der har vi nogle af de der gamle studier, hvor de selv valgte at putte nogen i en aktiv operation, og nogen i en placebo-operation. Så blev de etiske regler ændret gevaldigt meget, og de blev faktisk strammet så meget til, at man sagde, at man synes ikke, at det er etisk forsvarligt at lade folk gennemgå en placebooperation, fordi vi ved, at hver gang der er et indgreb, så er der en risiko for betændelse, der er en risiko for, at der er noget, der går galt, at det skal vi ikke gøre. Lige nu, der er vendende ved at vende en lille smule, fordi de forsøg, der så har været, der rent faktisk har fået lov til at lave placebooperationer, både i forhold til knæoperationer, i forhold til operationer inden for Parkinson, med deep brain stimulation og andre operationer, der har man set nogle meget store så det, man diskuterer lidt i dag, det er, kunne det være, at ved nogle af de her indgreb, det er det faktisk placeboeffekten, der bærer hele effekten, fordi i hvert fald i den vestlige verden, så synes vi jo, at operationer, det er virkelig der, hvor alle sejler sig til, det er dyrt, det er invasivt, det kræver meget højt uddannet personale, så der er god basis for at få nogle store placeboeffekter der. Så der er Ian Harris, der for nylig har udskrevet en eller skrevet en bog, hvor han har kaldt, han er selv kirurg, og han har kaldt den Surgery, The Ultimate Placebo, hvor han argumenterer for, hvor mange af de operative indgreb, der laves i dag, der faktisk kunne godt se ud til at primært være brugt placebo-effekten. Og det Britiske Society for Kirurger har også været ude med en ny fælles artikel og siger, at det kan godt være, at vi er nødt til i højere grad at se lidt mere kritisk på de operationer, vi laver, og se på, om de reelt udkonkurrerer et placeboindgreb. Ja. Så det er noget, der diskuteres enormt meget, fordi man ligesom er ved at vente lidt om at sige, jamen det er jo faktisk også uetisk, der er lavet undersøgelser af, af folk, der har fået en rygmavsskade, og så har man været ind og lavet nogle operationer, hvor man går ind og putter noget cement ind i rygmaven og kan se, at folk får det rigtig meget bedre. Man har så bare også lavet de undersøgelser, der viser, at når man går så ind og putter placebo i, så får de det også rigtig meget bedre. Og det man jo så siger, det er, at man har faktisk puttet flere millioner folk igennem de her operationer, som nok i dag vil man konkludere primært ser ud til at være båret af en placeboeffekt. Og er det så etisk? Ja. Så det er den opvejelse af... Men hvad så, når folk de så får det at vide øh, efterfølgende, hvis noget, det kommer ud? Øh, nu er det, og det gør det jo. Det, <laughs> øh, hvordan har folk, ved vi så noget om, hvordan folk de har det bagefter? Føler man sig eller? Altså det, vi kan se for undersøgelser, det er, at det ser meget ud til, hvordan folk er blevet informeret om det. Hvis det er sådan lidt, ha, du fik bare en placeboeffekt, du har da, altså så nærmest underforstået, du har næsten ikke været rigtig syg, hvis du kan få det bedre, af den her placebo behandling, så Får folk det typisk sådan lidt den fornemmelse af, at de er lidt narrede, og man kan da se, at nogle af dem forværrer sig deres tilstand. Ja. Der er så også veldokumenteret studier, der viser, at hvis man går ind og siger til folk, at det ser faktisk ud til, at du har fået ø, en placeboeffekt her, forklar dem om, hvad er den videnskabelige dokumentation for de her placeboeffekter, at det faktisk ser ud til, at de måske i virkeligheden nærmest er lidt heldige, fordi de er i stand til at aktivere kroppens egne smertestillende systemer, så ser det ud til, at de opbebærer den effekt, de har haft. Så det, handler fået om, så det handler om, hvordan man ligesom viderebringer den information øh, om, at man måske har fået en placeboeffekt. Ja, det handler sikkert, det knytter sig sikkert meget tilbage til deres fortsatte oplevelse af den her behandling. Får ja. de pludselig en oplevelse af, at det har bare været snyd og en dårlig behandling, eller bevarer de den her oplevelse af, at det har været en god behandling, og de mm. kan selv hjælpe med at bibeholde effekten af behandlingen. Mm. Hvad med læger øh, må de... Øh bare udskrive blot, hvis nu det er en kalktablet, og man kommer ind og siger, at jeg har lidt hovedpine, og det er kronisk, og jeg synes, det bliver ved. Og en læge godt bare sige, det er en smertestillende, og den virker, og så bare give den en kaldtpille. Øh, overvejende nej. <laughs> det må de ikke. Nej. Og så er der så lavet undersøgelser, både i Danmark og de undersøgelser. Den undersøgelse, der er lavet i Danmark tilbage i 2008, den stemmer vældig godt overens med det, man ser internationalt. Og hvis jeg sådan kan huske tallene nogenlunde korrekt, så øh, inden for det sidste år, så har cirka 80 procent af almen praktiserende læger udskrevet noget, der enten er en ren placebo, en kalktablet, eller typisk noget, der er mere sådan en uren placebo, et eller andet medicament for en influenza, eller et eller andet. De ved, det her, det har ikke en reel virkning. På den anden side, så tror de heller ikke, at det er noget, der, der skader dem. Og hvis man så ser på hospitalsbaserede læger, så har er der 50 procent af dem, der har gjort det inden for det seneste okay. år. Ja. Og når man spørger dem, hvorfor, så er øh, hovedårsagen, at det er, fordi de sidder med en patient, som de synes, det er vanskelig, som de ikke ved, hvad de skal stille op med. Ja. Og placeboforskere vil jo sådan lidt tænke, at det lugter lidt af en, af en dårlig relation. Det er nok ikke der, man har den største sandsynlighed for at få nogle gode placeboeffekter. Men ja. når jeg så og diskuterer med alle mine praktiserende læger, så siger de, at det kan godt være, at man egentlig har læst patienten øh, rigtigt. Fordi at der er jo en lang række studier, der viser, at langt de fleste patienter synes, at den gode konsultation, det er, at man kommer derfra med en recept i hånden. Ja. Så hvad der ligger til grund for det, ved vi ikke rigtigt. Men vi ved, at det er så status er i Danmark. Det var det i hvert fald i 2008. Og at sådan ser det også ud på verdensplan generelt set. Ja. Alt, det her med, alt det her med placebo. <laughs> hvorfor, giver det, hvorfor giver det mening for os næsten psykologer at vide noget om, når vi skal ud og være kliniske behandlere måske? Altså jeg tænker, at det er rigtig godt at vide, fordi det er egentlig noget af det, der for mig at se, rammer ind i nogle af vores kernekompetencer som psykologer. Altså noget af det, der i høj grad skaber de her placeboeffekter ved vi vel veldokumenterede studier, det er relationen til behandleren. Det er de forventninger, man har til behandlingseffekten. Man kan jo sige, at det vi kalder placebo mere inden for den medicinske forskning, er jo det, man inden for psykoterapi vil kalde faktorer. Og det er jo det bliver netop kaldt faktorer, fordi det er noget, man tænker, at det går på tværs af mange forskellige psykologiske behandlingsretninger. Det er noget det, der altid er godt at have i sin terapi. Så jeg tænker for os som psykologer, gør det også stærkere på, hvad er det, der er det centrale i vores behandlinger. Og hvis vi går ud i andre faggrene, som for eksempel øh, til medicin, kan det være godt, at som psykologer kan bibringe dem den viden, at relationen og for patienternes forventninger og oplevelser af behandlingen, er ikke bare noget feel-good, man kan putte på en dag, hvor man synes, man har lidt ekstra tid. Det er faktisk noget, der har en afgørende betydning for, hvor godt selve behandlingen virker. Mm. Og det er jo også noget, hvis vi vender blikket indad af mod vores egen profession, at det er jo også det, der er kernen i vores eget virke, som behandler Så vi skal passe på, at vi ikke bliver vældig optaget af og skal lave øh, nogle meget øh, fancy eksponeringer eller kognitiv omstruktureringer eller en speciel form for mindfulness, og så glemmer, at relationen og forventningerne er centralt. Mm. Altså det, vil alle, det viser alle undersøgelser og store metaanalyser. og det vil alle erfarne psykologer også sige, hvis relationen ryger, så hjælper det ikke så meget, man render rundt. Og ja. Ja, så på en eller anden måde fungerer øh, grundinsensen af terapi i relationen, som måske er en form for placebo eller hvad? Kan man sige det? Altså Jeg ved ikke, om man vil kalde det er en placebo. Altså, en placebo lider lidt under, at det har sådan en negativ sang, ja. at det er sådan lidt noget snyd, og det er noget fake. Og det at have en god relation, <tøk> og have nogle... Øh, Positive realistiske forventninger til, hvad der vil ske fremad, det er ikke fake eller snyd. Det er egentlig bare sådan grundelementet i en god interaktion. Ja, helt sikkert. Vi taler også om før, og det skal jeg lige huske at spørge om. Øh, sådan i forhold til placeboens begrænsninger. Altså har man lavet nogle studier om, hvor langt den sådan kan trække. Altså kan man altså er, er, er der grænser for, hvad man kan bilde folk ind. Så at sige. Du og så bliver jeg bestemt. Det. Ja, ja. Jeg håber, jeg bestemt, og så det er helt det. jeg helt sikker på, at det er her. Ja, det, ja. altså, det, altså, det er jo lidt det. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige dilemma, men altså, placebo er jo sådan lidt et begreb, der er lidt allermands eget, og alle man hækker sådan lidt ind på det. Og det kan sådan strække sig fra, at vi snakker om før, at der er nogen, der vil sige, at det er næsten ikke en effekt. Det har ingen klinisk relevans til andre, der vil sige, at det kan helbrede hvad som helst. Det vil man aldrig få nogen placeboforskere til at sige. De vil ret systematisk gå ind og undersøge inden for hver ledelse, hvad kan man rent faktisk undersøge. Lige nu, der er vi i gang med at lave nogle meta som er forbedt til Benedetti på tværs af en lang række ledelser, for netop at blive bedre til at specificere, hvad er det for nogle ledelser, hvor der ser ud til, at der kan være store placebo-effekter, og hvad er det for nogle ledelser, hvor der øh, gennemsnitligt set ser ud til, at være lavere placebo-effekter. Mm. Når, når du så studerer i smerte, er det, ja. er det en af dem, som at der er stor effekt for? Dem, der har smerte? at bruge placebo. Altså vi ved i hvert fald, at inden for smerteområdet kan vi opnå store placeboeffekter. Ja. Det er ikke ensbetydende at vi altid gør det, men det kan der være. Og vi ja. ved også, at der kan være store placeboeffekter inden for Parkinson, inden for depression og inden for angst, der er ikke lavet nogle gode, velkontrollerede studier, for i forhold til kræftområdet. Så der kan man ikke udtale sig om effekterne. Og der er jo langt række andre lidelser, hvor man heller ikke ved præcis, hvad er størrelsen af placeboeffekterne, fordi man ikke har været ind og have en ubehandlet kontrolgruppe, mm. så man kan adskille, hvordan vil det her forløb naturligt være gået, hvis der ikke havde været en behandling, og hvordan det er blevet ændret af, at der er blevet givet en plasébo-behandling. Ja. Lige for at høre til det her på øh, falderebet, inden vi skal runde af, øh, din holdning til placeboeffekt, nu arbejder du jo med det, øh, og som vi også har snakket om før, det er måske, jeg ved ikke om man kan kalde et misforstået begreb, men i hvert fald et, et begreb, hvor det nogle gange kommer til at fremstå som, at folk er blevet narret. Øh, synes du, det er en forkert opfattelse øh, i forhold til den måde, man bruger begrebet? Oh, jeg, jeg ved ikke, om jeg tænker, om det er rigtigt eller forkert. Jeg, jeg tænker, at det er komplekst. Altså, ja. øh, det vil være en hjælp for placebo-begrebet, at man fik differentieret det, og man blev enig om en bestemt måde at definere placebo på, og måske skulle man endda bruge et andet begreb end placebo, fordi det ligesom er så optaget, indoptaget i vores eget daglige sprog. Jeg tror, at den måde, jeg tænker primært om placebo på, det er, at det er en super god model til at undersøge, hvordan er de her relationer mellem de ting, vi tænker og oplever, og de kropslige processer, der sker. Og så tænker jeg, at det i klinisk praksis tænker jeg, at det er godt at have et fokus på, hvordan patienters tanker og følelser kan påvirke de kropslige processer. Jeg vil ikke selv gå ud og anbefale, at man skulle bruge inaktive midler i behandling, selvom der er faktisk lavet nogle nye studier fra Harvard, der viser, at selvom man fortæller folk, at det her er et inaktivt placebo der er intet aktivt i det, det er placebo, det er vigtigt, du forstår, at det er placebo, ja. men du skal tage det morgen og aften, de næste seks uger, at så har det stadigvæk en effekt, en signifikant og stor effekt, i forhold til ingen behandling. Så det er ikke sådan, lige den vej, jeg vil gå ned af først. Nej. Jeg vil tænke meget om det som en måde at studere det her kropsyke samspil eller hvad man vil kalde det. Ja, præcis. Jamen, det var super godt. Har du noget, du gerne vil slutte af med at sige... <laughs> Nej, det er været okay. hyggeligt at være her. <laughs> ja. Det er dejligt at have dig. det har simpelthen været super her derinde. Jeg håber, vi må invitere dig ind igen. Ja, det må jeg meget gerne. Tidspunkt, fordi det her, det er jo et bredt emne. Der er masser mere at snakke om, og der er blevet forsket på området også, ja. øh, som, som vi kan høre. Så øh, ja, tusind ja. tak for, at I lyttede med. Ja.